Хлопці поміряли сторони трикутника, вирізали такий самий за розмірами із паперу і заходилися накладати геометричну фігуру на центральну частину міста. «Ми таки тупуваті з тобою, – несподівано, – сказав Влад. Я більш ніж переконаний, що цифра 10 на одному з кутів трикутника – то номер будинку Городецького – на сучасній банковій вулиці. Це число й досі добре видно над входом до будинку з химерами. Опа! Очі Артема просто засяяли. Ти ботанчувак, Це воно. А от номери 23 і 8, то вже питання зіткнув Влад. А я, здається, здогадався, що таке номер 23, усміхнувся Артем. Це також будинок і до того ж на твоїй вулиці. Будинок із котами на Гоголівській, вигукнув Влад. На ньому номер 23, я пам'ятаю. Точно. Артем аж почав підстрибувати. Він теж доволі химерний, як і будинок Городецького. Але відтак має бути і будинок під номером 8, додав Влад. Прикладаємо трикутник до карти. зауваж, що це його карта, архітектора. Тобто кути трикутника мають збігатися із розташуванням на ній цих будинків, якщо ми не помиляємося. Так і є, закричав від радості Артем. Один кут впирається всередину у вулиці Банкової, другий – у Гоголівську. А третій опинився десь тут, на Великій Житомирський, здивовано сказав Влад. Глянь, це ж початок вулиці Вежети, тиснув пальцем у карту Артем. Можливо, там і є дім із восьмим номером. Можна піти і перевірити хоч зараз, піднявся за столу Влад. Двадцять хвилин ми там уперед. Артема охопила нетерплячка. Друзі стояли на Великій Житомирській під будинком із восьмим номером. Те, що відчували хлопці, словами вони не змогли б описати. Подив, приголомшення, навіть шок. Чому вони цього не бачили раніше? Чому не задирали голови, проходячи вулицею? Над ними, усміхаючись кудись у долину, дивився справжній диявол. Невелика його фігура складалася майже із самої голови, майстерно зробленої із залізу бетону. Хто? Як? Чому? Навіщо? Друзі губилися в здогадках. Жвавий і моторний Артем отямився першим. «Так, гарний трикутник виходить, – говорив він збуджено, – в одному куті химери, змії і дракон на будинку, в другому – диявол на такому ж сірому високому будинку, а в третьому куті – лише коти й сови, – стенув плечима влад, на третій споруді має бути щось таке, таке, нам слід повернутися на Гоголівську, вашим Артем, і уважно оглянути той будинок із котами. Щось ми прогавили, як не бачили раніше чорта у нас над головами. Ходімо, нетерпляче сказав Влад, а то я вже просто не можу, треба все розплутати. На Гоголівській друзі стояли так само задерши голови і розглядаючи фігури, у верхній частині пофарбованого в неприємний зелений колір будинку під номером 23 перехожі здивовано озиралися на них, не розуміючи, що незвичайного можна побачити на старій споруді. Проте юнаки, розгублені й стурбовані, вдивлялися у фігурку чорта, який неначе поглядав у бік великої Житомирської на свого колегу трикотник замкнувся, резюмував Влад.